You are beautiful, you can see my Lindemark och det här är Radio Nord Revival. Den 8 mars 1961 startade Radio Nord sina sändningar från båten Bonjour på internationellt vatten i Östersjön. Chefen Jacques Cortac hälsar lyssnarna välkomna. Chära lyssnare. Radio Nord är verklig. Estamir and two words for believers. Et sa mungu evaguna hinda. Hajá glædjen at presentera denna nya moderna radiostationer. En ny Lorio där sändningarna stoppades. Och på den sista sändningen den 30 juni 1962 sa Ja Cortsaka ju att nu statsmakten har beslutat att hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt. O tvärt till har radio Nord visat vad kommersiell radio kan åstadkomma. Klockan är ju 4 i dag. Tuna den sista skivan från Bon Jovi.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 Friska fläktar, friska friska fläktar, ja det blåser friska fläktar varje dag omkring gårdsjou. Glada toner, glada glada toner, ja det bjuds på glada toner varje dag från radio Do not forsake me oh my darling on this our wind day do not forsake me oh my darling awaits me I only know I must be brave and I must face a man who hates me or lie coward a craven coward or lie a coward in my grave Or oh, to be torn twig's love and duty sposing I'll lose my fair hair beauty Look at that big hand move along near in high noon He made a vow while in state's prison vowed it would be my life for his and I'm not afraid of death but oh will I do if you leave me? Do not forsake me, oh, my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh, my darling. Although you're grieving, even now that i need you by my side Certinatid är nu 20 och 50. Certina betyder säkerhet. Här har vi laguppställningen för er bil Vänster forward, Vredestein Höger forward, Vredestein Vänster back, Vredestein Höger back, Vredestein Reserv, Vredestein Vredestein, däcket som stoppar Vredestein är inget nytt namn i bilgummibranschen Vredestein, det holländska däcket Används över hela världen Vredestein, däcket som stoppar Vredestein, Vredestein, Vredestein Vredestein, däcket som stoppar I love you so And my heart forever Will belong to the memory Of the love that we knew before Please come back to my heart We belong together Come to me Let's be sweethearts again anden let us ponder no dina no. skrytvalsen det är tagninghet nej no. det nya skrytvalsen okej okay. tondonger, trallandirad det er jæklar i min taffel inget vanlig trallandirad i deg, sæg åt dem det gamle uttrøde, mästaren at snart kan de kliva ned från de höga hästarna for nu så klappar en annan på kjøljørenas port og det här er det beste han som som jag sjunger den, och som jag tröttar dem och som jag njänner och som jag latteren jag är himlan av sånger och alla klappar mig och alla hissar mig och ingen tappar mig men man förvisar mig och man tar aldrig försånga till slut så fort som jag ägna munnen så hörare man och när jag ska visa takken på klackens nova man och får jag chansen att fråga så förklarar man fort Att ah, det är det bästa du nog sinjur. Vi ja, hade varit det, det bästa du nog sinjur och som jag sjunger den och som jag traddar den och som jag njär den och som jag laddar den, den det är så lätt ett sån smäll. Vad får jag betalt för den så kalla saker än 225 ton på ren inspirations sådan till och jag är triljard mer eller vad det heter hör hi.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 Han har slagit 21. Tokyo, Rom, Washington, Tehran, Cairo, Marokko, Bonn, Berlin, Paris, New York, London, Stockholm. Radio Nordstationen med den nya tonen presenterar nyheter från världens alla hörn. I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En sex meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten blockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstannar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Iverte Brate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag.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 Här är det lyssnare. Mälardalens radiosällskap presenterar Radio Nord Story. Radio Nord Story. En radiostation i det våta Från en trög start Till ett abrupt slut God afton God vänner, det här är Kai Karlholm Och mig har ni kanske hört någon gång Om ni har lyssnat på TTs nyhetssändningar Under de senaste 25 åren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 Men eh, tro inte att jag tänker ikläda mig rollen som programledare. Nej, det överlåter jag åt Erik Hallberg och Ingegärd Ekinger. Hon var ju för övrigt själv med på Radio Nordertid. Här är Erik och Ingegärd. Tack för det, Kaj.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 står sändningsdag Mera 51o kommer här från raduron lys lyssna Stor är det nej den djup därför hör från raduron lys lyssna Ingen ro till utan det är perfekt Den riktig som gillar sa vi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 Lyssnare, vi sänder nu en hälsning från Radio Nord chef, Jack S. Kotz. Skära lyssnare. Radio Nord är verklig. If there more than four hours förberedelser. If the moon have an agenda. Jag glädjer att presentera denna nya moderna radiostation. Radio Nord har kommit till för att bjuda på trivsam underhållning, aktuella nyheter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 Radio Nu, har kommit till för arkie de svensk skanningsläs medlighet att utlysa Radio Record. Detta intresse för ekomi radio riggroden i vår verksamhet och detta har också förutsättningen för den programtyp som Radio Nu presenterar. För Radio Nu första sändningsdag är alla lyssnare och annonsörer hjärtligt välkomna. Och nu presenterar Radio Nord en melodi av hela Sveriges stora troubadour Ever Top. Och det är inte vilken melodi som helst. Det är en smickrande vals melodi, specialkomponerad för Radio Nord. Så här låter den. Radio Nord valsen, kärlek i rymden. Radio Nord heavy concern on Evertovs specialskina visar för Radio Nord kärlek i rymden eller Radio Nordvallsen som den också kallades startade Radio Nord sina regelbundna sändningar från sändarfartyget Emmetsbarnsjorden 8 mars 1961 och det var ju en Nej som... Erik, ja. nu gick du allt händelserna i förväg, Jasså? för Radio Nord genomgick enorma födselvånder innan man slutligen kom ut i luften Ja, jag hörde att Jack sa något om mer än två års förberedelser och många övervunna hinder Ja, det var väl i alla fall en sanning med en viss Följt så lång tid som över två år tog det Gushelov inte att få igång radionog Men nog var det en trögstartat objekt Ja, det har jag förstått Men någonstans måste vi ändå börja den här historien Ja, det hela började egentligen på hösten 1959 I och med att den amerikanska radiomannen Gordon McLendon kom på sitt första Sverigebesök Han kom hit för tillsammans med Svea Films dåvarande chef Jack Hortz Jag diskuterade ett filmprojekt Filmprojekt? Ja, just det. De skulle göra en film ihop. Ja, men vad har det med Radio Nord att göra? Jo, det förstår. Det blir inte en film, det blir en radiostation istället. Bättre radiostation vad talar. Ja, just det. Men nu tycker jag jag själv få berätta. Det var en radioman och filmman Gordon Macleod som kom på besök på Hamamikki för våna då att det inte fanns några radioprogram med musik i Sverige. Jag skall vanson också att det var väldigt andfattigt att inte ha radiostationer med musik och då fick jag väl idén att vi skulle ha en radiostation på en båt själv idéen kom väl därför att jag det hörde i Amerika flera gånger på amerikanska radiostationer. Och just den tiden var det väl så att musik saknades You're done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 om du har glömt precis hur orden var Det ender alt for lett Så tralla det går lika bra Om melodien Det är kul att vara bra, förlåt att bli stör. Innan vi går ut i dagens jobb och springer och skubb, sjunger vi en liten sång i våran profession. Hej Erik. Nu var det oerhörtvis mot kära gamla Sveriges radio för vi spelade det med gramofonen bara en timme om dagen. Du glömmer exempelvis program som Spisaparté, Sveriges bilradio, Tips i tal och tom och du får heller inte blunda för de dagliga småblocken som Musik under arbetet, Tomornas dikt, fredag och lördag. Men nu får jag bara innan du fortsätter uppräkningen här låt oss ta en kort paus. Ja, varsågod, fortsätt. Jaså, jaha. Ja, tack för det. Jo, det fanns ju små programblock insprängda lite här och var där gramofonerna fick snurra av sin egen marskin, så att säga. Exempelvis i musiken under arbetet, tonen hade gått, fredagsblandning, lördagsblandning och så vidare. Jo då, du har så rätt. Och i sådana program så krävdes det ju knappast några diskjockeinsatser från Hallåmannens sida. Det var ju bara att säga, <clears throat> Sveriges Radio Stockholm. Musik ljudton ja, på grammofon En sak står ju helt klar. Det här var radio som helt saknade tempo och gnista. Och så här berättar Henry Wallin från Sveriges Radios Gramofonarkiv som själv vid den här tiden producerade några av nyss nämnda Gramofonblock. Det var inte särskilt mycket och dessutom var det, måste jag säga om man jämför med, med som det är nu så var det för, för, ganska tråkigt. Vi hade ju väldigt stränga direktiv på vad som fick spelas och inte fick spelas. Vad var det som inte fick spelas? Det ja, det var jazzmusik i alla former, rocken till exempel också, som den eh, kunde man inte tänka sig att släppa ut i de här programmen utan den fick gå i specialprogram liknande som jazzmusik. Jag minns en producent som var ganska ny. Han hade med i ett program som hette Tonerna det går som gick förr med dagarna. Han hade tagit med en skiva med Franz Sinatra. Och det var bli inte särskilt uppsedd veckan men det det blev ett väldigt hald år. Och sen var vi väldigt påpassade också därför att orsaknat nog och bevakade väldigt mycket vad som spelades och det gjordes radio nyhetsanmälningar så det var ha honabur. Ja att jobba på Sveriges radio över den här tiden verkar ha varit lika med jobb på skyddad verkstad. Jo visst, men så skyddade det för konkurrens var de ju ändå inte för Ävarna Radio Nord som båturen reklamstation kom att bli störst, så var de ju definitivt inte först. Nej, det är ju sant. För redan i augusti 1958 strömmade ord och ton ner från ett anständigt fartyg uppe ankrat mellan Sverige och Danmark i Öresund. en helt ny vogn de den helt nye fort Anglia fort for fremtiden de första radiopiraterna till Sjöss sände på danska. Radio Merkur startade sina regelbundna sändningar den 2 augusti 1958 från sändarfartyget Chita som var uppankrat i Öresund. Man sände på FN-bandet 88 MHz. Just det ja, samma frekvens som Stockholms närradio sände på idag. Radio Merkurs utbud bestod av lätt underhållning varvat med commercials, det vill säga reklam och stationen blev snart givetvis en stor lyssnarsuccé. Då Radio Merkurs teckningsförbundet område omfattade både såväl den danska som svenska kusten så var det därav givet att snart även börja sända svenska program Vi lyssnar på Skånes Radiomerkur. Speaker i det här inslaget från Skånes Radiomerkur var Lennart Atteling. Han tillsammans med Ivo Gräns och Nils-Erik Svensson, den sistnämnde för övrigt initiativtagaren till Radiomerkurs svenska avdelning, utgör alltså tillsammans de första svenska radiopiraterna. Men Lennart Atteling kom snart att lämna Skåne och Radiomerkur för Stockholm och Radio Nord. Under de tio år jag har bosatt i USA, under 50-talet, Då arbetade jag med kommersiella radiostationer bland annat. Sen beslutade jag mig för att flytta hem till Sverige igen 1959. Och just det året hade en dansk radiostation vuxit fram. En ren piratradio, en kommersiell radiostation. Som hette Radio Mekur. Och på svenska sidan fanns det en kille som hette Nils-Erik Svensson som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 Ja, så hände det helt plötsligt en dag i en kvällstidning står det Texas miljardär startar piratradiostation i Stockholm. Och så stod det då om Jack Koczak som jag inte alls kände till. Eh då gick jag ringde till Jack Koczak och visade vad han sa, "Nej, jag presenterar mig." Nej. "Jag har väntat på att du ska ringa." Vi fick kontakt med varandra ganska snart och började samarbeta och jag anställdes då på Radioreklamproduktionsaktiebolaget som det hette Radio Nord hette så på Landbacken. Och då hade också Gert Landin och Pelle Löndahl kommit med i bilden. Var då inte Radio Merkur lite av en inspirationskälla för Radio Nord, Jack Kortschak? Nej, jag måste väl säga att inspirationen kom väl just genom Gordon MacLendon och amerikansk typ av radiostation. Radio Merkur och Skånes Radio, fast jag inte hade hört den, gav väl en liten idé till att samma går att göra utanför Stockholm, mail absolute stand hard på att det ska göras på Melamån för att tekka så mycket människor som möjligt. Sommaren 1960. Under England blåstes det sig upp till toppen på de svenska försäljningslistorna med gotländsk sommarnatt, men inte så mycket som ett bip hade hört från Radio Nord trots löften om att så snart som möjligt var ute i luften. Men pressen däremot skrev spallkilometer för emot den planerade pirat sändaren i Östersjön och det ryktades om att två välkända namn från radiomonopolet, Lennart Hyland och Bengt Bedrup, hade erbjudits anställning på Radio Nord. Hyland hade blivit erbjuden befattningen som programchef sade sten. Givetvis så låg det ju Jack Hårtsjacks intresse att få in folk med radiobackgrund till sin station. Men även om han inte lyckades med Hyland och Bedrup så fick han med sig Gert Landin som tidigare hörts sporadiskt i Sveriges Radio och under några år på 50-talet dessutom varit anställd på engelska radion BBC. Gert Landin nu för tiden en välkänd röst i riksradion blev den första hallåmannen med förflyttet inom radiomonopolet som anställdes på den ännu i planeringsstadium trävande reklamradiostationen. Vi satte igång på sensommaren 1960 och jobbade med program, pro program vi träffade annonsörer som ju skulle vara de som stödde vår verksamhet och såg till att en att vi fick en finansiell grund och vi blev en del väl mottagande må jag säga. Vi hade ju dessutom ett par amerikanska killar över som gjorde förnämliga dragningar på bästa amerikanska annonspirmaner. De reklambyråmedhjälpor som var med var mycket imponerade av uppläggningen som verkar seriös, riktig och måldveten. För vi kommer med vårt program och vi gjorde stor succé kan man säga. Men hela tiden så var det ju så där varför kan vi inte komma ut i luften? Så det blir det där att man gick och man, man liksom nötter på varann. Nere vid Stass går en vänta några måsar på sin första frukost. Kranarnas klor gapar lojt i morgondiset. Det är ett litet stycke Stockholmsmorgon. Och här kommer Radio Nord till er med Nordmorgon. Programmet som gör varje morgon till en god morgon. Och så börjar vi dagens skivkavalkad med I'm looking over a four-leaf clover med Billy Vaughn och hans orkester. Sen sommaren 1960. Radio Nords programpolitik var redan spikad på pappret, men för att ge annonspekulanterna en uppfattning om Radio Nords programkaraktär gjordes detta i bakgrunden gående proprogram som även lades på en 25 cm LP-skiva som pressades upp i en blygsam upplaga. Samtalet vid hade radioreklam Axelbolag som Radio Nord kallades på svensk mark öppnat kontor på Kammakargatan 46 i Stockholm och där var arbetet i full gång med uppbyggandet av tre inspelningsstudios med en från USA inköpt förstklassig utrustning. Ja, vi hade Ampex bandspelarna, fanns med, vi hade tre stycken. I varje studio var utrustad med två styckens bandsspelare heter 2518 tror jag eller Löndal. Plus att vi hade två spotmaster och grammofoner som var gatesåg och ett mixspår som hade fyra ingångar och en utgång. Eller en huvudregel var det närmast att varje ingång kunde man då välja på att rimiga grammofonskivor kan få orden, bandsspelaren eller mikrofonen beroende på vilket läge sen hon kopplar för fanspåren. Man kunde också förlyssna över en kanal på alla alla enheterna.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 Nånting sånt ja likadant här när kunde vill ha jupt alla våra jingles och alla reklamsnuttar på vilka sportnaster. Det som sänds i Sveriges radio också började få ha så att all all musik som som ligger trailers och sånt där till TV och sånt det ligger på nu mer på sportnasterna. Det tänder mig det där. Är det turpan? I hösten 1960 Sima Alnqvist serverade tunna skivor från toppen av försäljningslisterna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 Jour. Ombygnaden hade seglat på ett varv i Hamburg, men när det var dags att installera sändertrustningen, två stycken amerikanska mellankvogsändare på var dera 10 kW, slog tyska myndigheter till på uppdrag av sina svenska kollegor och med stöd av en luddig lag från Hitlertiden om att utländska fartyg ej fick sändare efterrustas i tyska hamnar, tvingande man bonjour att lämna Hamburg. Man show gick till ett varv i Köpenhamn där de slutliga installationsarbetena utfördes. I början av december 1960 informerar Jacques Cochack svensk press om en julklapp till svenska folket. Så långt hade projektet framskridit att man räknade med att Bonjour skulle ligga på anka plats i Östersköm och starta sina regelbundna sändningar den 23 december.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 där. Nere. Och sen fick vi då då måste vi skulle gå upp för det var all installation klar och skulle göra resten på vägen upp till eh, Almagründe där men det blev en omissförfatning där eh, utav om det var kaptenen eller någon hade sagt att den och den ankringsplats vi hade tre stycken olika förslag på vad vi skulle lägga oss någonstans och vår kapten vad han hade uppfattat så att det skulle ligga på den platsen men i stan hade man uppfattat att man skulle ligga på en annan plats så att de hittade oss inte. Men resan upp var ganska eh, besvärlig därför att eh, den där masten som var väl närmare, jag tror den var 38 meter mm. den började ge vika då eller stagena till masten för den var ju bara installerad också på ett varv den är, så det var ju ingen som hade vetat vad som skedde i sjön på, men på vägen upp så började det på stampa ganska hårt oktober hade påsätta sig de här stagarna runt om där och det var inga små saker vad heter det? De där vet du när man vrider som heter det? vantrar heter jag just som Så man gäng, har på singeln exakt ja. ja och där fick vi sätta in stora spätt för det bidrar runt här först var det naturligt ja. isolerat runt om för att saltvattnet inte skulle rosta eller för att inte försvatt för saltvatten skulle spränga eller se till att det där inte skulle rosta ihop men när vi fick bort det där skyddet då fick vi sätta i stora spett och dra dem igen så vi kunde spänna varandra igen så att inte masten skulle ramla över sjön men det var nästan säkra på att den skulle göra det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 Stapen, den 8 mars. den 8 mars. Vindar, friska, leka och viska heter det i visan. Och idag har de fått något alldeles särskilt att tala om. Idag är den stora dagen för alla er som tycker om trevlig underhållning. Radio Nord har startat sina reguljära sändningar. Alla dagar mellan sex på morgon och sju på kvällen kan ni höra oss. Och snart ska ni kunna ha oss tillgängliga 24 timmar om dygnet. Allt till er tjänst. Lyssna på Europas modernaste underhållningstation, Radio Nord. Och här kommer Steve Mankis personligt av April, April. Vindar, friska, leka och viska heter det i visan. picka glada fåglar sjunger kvitt kvitt kvitt 8 mars 61 det var ju en det var ju en stor ledig dag när det äntligen, äntligen, äntligen kom igång det här programmet som så många hade väntat på det var ju inte bara vi då som jobbade på station utan det var ju faktiskt en stor del av svenska folket hade också gått och väntat på det här det visade sig ju att vi snabbt blev fick en våldsam popularitet mhm i Stockholmsområdet var det ju ingen som lyssnade på Sveriges Radio. Det var ju någonting på 7-8 procent eller något sånt som lyssnade på Sveriges Radio. Och det, det var ju... Naturligtvis nyhetens behag spelade in, självklart. Bara, vad, vad är det här för någonting? Vad är det som händer? Hör ni till dem som har gröna fingrar?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 Då för ljudet vi alsen lyssnare och för oss som var kommersiella var det väldigt viktigt att vi behöll greppet om lyssnare. Därför saste tydligt och klart hela tiden skulle detta vara en sådan mixture, alltså en blandning som alla kunde säga, okej att ju kunde inte om den låten, men jag är säker på att Se så lätt vi finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär. Hallå alla musikälskare. Ni vet väl att Brodmans Brodmans Brodmans ger 15 till 50 rabatt på alla grammofonskivor. Brodmans Brodmans Brodmans kan bjuda alla lägre priser tack vare självbetjäning. Skivor med 15 till 50 rabatt garanterat ospelad och i plastfodral. Brodmans Brodmans Brodmans har en jättesortering med 25 000 skivor i lager. Ni får 45 varvs skivor från 3 kr och LP skivor från 9.90 ska ni köpa gramofon får i vid gott till Brodmans Brodmans Brodmans speciella skivaffär på Storgatan 10. Ja, det är Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans erbjuder också 23 tums TV-apparater av erkänt kvalitetsmärke och priset är bara 888 kr. Och jag sa 888 kr. Ni sparar 400 kr på en 23 tums TV som Brodman säljer för 888 kr. Brodmans Brodmans Brodmans är butiken där kunden känner på affären. Var ser ni Brodmans tre gånger för tre gånger för tre gånger för. Tre affärer ser du. Brodmans Kungsgatan 43. Konsert. Huset Brodmans Storgatan 12 hör Nörskeppgatan och Brodmans Storgatan 4. Det är så lätt vi vinner, hur mycket som vi vinner i Brodmans affär. Brodmans affär. Handla, men handla rätt. Radio Norr ger er tips på bästa sätt. Ja, när det gällde att på kort varsel snickra ihop en kommers så var Henrik också otroligt snabb i vändningarna. Aj, ja, jag undrar egentligen hur han bara sa åt. Jag kunde ju gå till att jag helt just det bara ringde på på snabben och sa: "Du, jag hade ju direktör XCZ här inne. Kan du göra en kommers och få honom komma in om en halvtimme?" Och då eller hur gick det till? Ja, man satte sig ner i snapp då tittade på en liten musik, tror det låtvä inte så svårt. Och så lite texter där och så lite mellan snack. Och för att göra det då enklaste så hade Ebbe oftast sitt dragspel nere Ebbe i bebulebo här i gen i studion. Eh vi tur några stycken som kunde sjunga några av de här texterna Bengt satte säger riddarna. Och Jens kom in och sa Jens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 Och då sålde man, det var spekulationer. Jack, så här kan det låta, du förstår. Sen går vi in i studio med stor orkester och så gör vi det här. One, two, three, four, fives. One, two, three, four, fives. One, two, three, four, fives. Jag köper hem fivesbananer idag. One, two, three, four, fives.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 Yksin yö, on nyt keskiyö Riemu jatkuu näin kello kahden päin Näin tunti tunnin jälkeen tanssitaan Ja kello meille mittaa aikoja Kun aina tunnista toisen Det är väl inte varje dag man får höra Rock Around the Clock sjungas på finska Som nu med eh, Harmony Sisters Vad har den i det här programmet att göra? Kanske någon undrar Jo, en av de tre sjungande systrarna blev chef för Radio Nords gramofonarkiv Nämligen Raja Ravell Jag har ju alltid varit intresserad av musik Men det här att göra musikprogram Och speciellt just att sköta om ett skivarkiv det var ju någonting helt nytt för mig. Och då tänkte jag så här, hur sjutton ska jag göra? Jag har ju varit på Sveriges radios skivarkiv för många, många år sedan. Men jag tänkte, jag kan ju inte gärna ringa på Sveriges radio och be att gå, få gå dit och, och, och studera hur de har lagt upp sitt skivarkiv. Det gick ju inte. Så då kom jag att tänka på att på kort våg brukade en sändare som hette Ibra Radio, det var Levi Petrus Radio. O Ibra betyder International Broadcasting Association. Och jag tror nog bara att det här var nu så här jag visste att det var en religiös station. Så jag ringde upp den här Ibra. Ibra studior eller kontoret. Och så var det en mycket vänlig man som svarade i telefon och jag framförde mitt ärende och frågade om jag fick komma upp och studera deras skrivarkit. Ja, det var bra det. Så kom jag upp dit. Han var mycket vänlig och visade exakt hur de hade lagt upp sina sitt svårtsystem, sitt kartotek och allt det. Så där var det jag i och jag skulle lägga upp det hela. Nåja, sen när Radio Nord i den blev verklig Då fick jag ju göra den musik som jag själv tyckte om också Första tiden, sen det var ju bara 12 timmar Sen blev det ju 24 timmar Men då blev det för betungande för mig Så då fick jag Ebbe Jularbo som assistent Och det var ju kul att få honom med Hur var Radio Nords förhållande till Stim? Ja, det har många undrat men vi betalade faktiskt Stim-avgift. Jag skrev ut mina program i 8x. Och det var med karbonpapper. Det fanns inte sånt här NCR-papper som det finns nu. Utan det var med karbonpapper och 8x. Varav 1x alltid gick till Stim. Fanns i dag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 Och jobba med sånt här och dels fick han då bygga sin studio och ungefär som han själv ville göra. Det. Och det var ju det är ju drömmen för en tekniker ja, naturligtvis. Så att det, han älskade den här platsen och det var hans revir och där hände allting och och sen det fanns inga effekter som man var främmande för och alla inspelningar, och reklam och program det, det var ju urgul att jobba med bänkt verkligen. Men Bengt Tornkrans var Ingalunda enbart den enastående ljudtekniker när det gällde att hitta udda låtar och göra dessa till hits via Radio Nords topp 20-lista var han en enastående talangscout. Vid ett tillfälle när Bengt gallrade igenom en bunt halvgamla plattor så råkade han hitta den melodi som kom att bli en tregen följetong i Radio Nords topp 20-lista i närmare bestämt 41 veckor vilket bidrog till att den totalt okända hawaianen J.P.I. blev kändis endast i Sverige av alla platser och ingen annanstans. Titeln på låten i fråga var tämligen ganska lätt att lägga på minnet, nämligen Putti Putti. U-a-e-u-a-e U-a-e-e-u-a Putti putti kannehala e A-kukka e Kato e A-kukka e Kame hemma Kata proa hinne pretty pretty a baby sugar fine you drive me crazy right out of my mind when you're in my arms oh, this is all I want i do pretty pretty i want to make a love to make it a whole Nehana e. Ha kuka he koto e. Ameha ma kokko. Odaku wa hinen. Direka tera cha kuma e. med JYPE eh, genom lanseringen i Radio Nord.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 Och så ska vi då gå över till toppmelodi nummer 20 den här veckan och då vill jag i det sammanhanget säga att det är mycket gledjande för toppmelodi nummer 20 i en platta som har restats upp utav er till topplistan från programmet Välj själv som nu kan höra varje fredag från klockan 18 på kvällen. Och här kommer alltså toppmelodi nummer 20 Amore Amore Amore med Lil Vabs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 Vet ni i själva verket vad stereo är? Ja, det är en hisnande musikalisk upplevelse. Man får ut allt av både musik och tal. Hör ni till de som ännu aldrig har lyssnat på en riktig stereoutgivning? I så fall kan ni göra på det här viset. Gå till Östermalms Radio, Linnegatan 13 i Stockholm. Östermalms Radio, Linnegatan 13 i Stockholm, den glada butiken är också stereospecialisten i Stockholm. Och hos Östermalms Radio finns ett särskilt provlysningsrum för stereo. Ni behöver communityta inne när som helst under affärstid och utan något som helst köptvång ta upp och lyssna till en nya ljud sensationen stereo. Ja, nu är vi framme alltså vid den magiska cirkeln och den omfattar ju som ni känner till de tre melodier som är absolut populäraste för den här varan då. Och här kommer alltså toppmelodi nummer 3 den här veckan. Bumble Boogie med Bee Bumble and the Sting. you. Liksom de flesta programmen som sändes i Radio Nord Bandades två eller tre dagar före utsändning Programbanden packades ner i en vattentätt stålkanister Den så kallade droppen Som sedan kördes ut till flygfältet Skå Ederby Där en tullare gick igenom innehållet Därefter tog ett litet Cessnaplan över Och flög ut med droppen till sändarfartyget Och lämpade ner behållaren i havet Vid Bonchors aktersida Då droppen var förtjädd med en lång lina Som vid fallet hamnade över en flytande kabel Som besättningarna hade lagt ut. Vad det sedan bara att hela ombordbehållare nog vittja innehållet. Ombord på MS Bansjoul fanns även studio och kontrollrum. Radio Nord införde ju nyhetssändningar varje timme och dessa måste givetvis direktsändas från båten. Nå nyheter från hela världen. Ni är bra till att lyssna. Blomkull kanimala Mandal och Nippon Habits färdigen på 60 mil. Vilka fåner av rike Holland av ett vissimarme KLM.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 Buenos Aires. En strejk förlamar Argentina. Tidningarna kommer inte ut, radiostationerna har inställt sina sändningar. Strejken sträcker sig över 24 timmar. Moskva. Förhandlingarna mellan Sydunionen och staten Mali fortsatte idag. Förhandlingarna fördes mellan den ryske regeringss refen Krostjov och Malis utrikesminister Darema Bokom. Tel Aviv. Adolf Eichmanns nådansökan har nu inlämnats till Israels president David Ben-Gurion.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 För mellan Sverige och Gotlands del blir det så här Uppplanande, måttliga vindar och varmare guselå Här vid den med sponsor har vi en sydsydvättlig vind på cirka 3 meter per sekund Vi har 10 grader och ett barometerstånd på 757 millimeter Detta var nyheter från Sveriges kommersiella radio, Radio Nord Koppla på Radio Nord Och koppla av med Vi försökte ju först få nyheter från TT. Jag kortsatt skrev ett brev till dåvarande TT-chefen över Storlof Sundell som skrev ett mycket kort svar tillbaka, naturligtvis avböjande.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 möjligheter ändå att uh, ta upp landssnyheter. Vi hade en bra uh, radioutrustning ombord så vi kunde lyssna på både Voice of America och BBC till exempel. Så att uh, på den kanten uh, klarade vi oss rätt, det uh, var rätt bra. Vi var ju först med en del nyheterna skiparnas sidan, Gagarius rymdfärd blev ju snappat upp i luften så att säga. Ehm uh, Kuba schon på Kuba likaså. Eh när det sen gällde eh inrikesnyheterna så klarade ju nyhetselektrodemi landet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 ut i båten eh, varpå vi då redigerade dem därifrån och eh, sände ut dem men eh, jag tror att det var ju i oktober 61 så bröts ju telefonförbindelserna så att därefter var vi ju hänvisade då till eh, att plocka nyheter från utländska radiostationer mest fortfarande då Voice of America och BBC men vi installerade ju även en teleprinter som snattade nyheter dygnets runt och det var ju då en teleprinter som var kopplad till alla stora nyhetsbyråer ute i världen med Reuters och så vidare enligt vad Korczak skriver i sin bok om det här efteråt så hade ni ju vissa direktiv om att en nyhet som hade lästs en gång och skulle komma in kommande så ni måste skriva som för att låta färsk. Hur föddes det? Jo, ja, det är nog riktigt att visst kunde man ju begå en, en nyhet satten fick många olika utformningar. Men nyhetsinflödet var ju rätt omfattande. Vi hade det var nog ganska sällan vi behövde köra en och samma nyhet flera gånger såvida det inte var en ensam en stor händelse som Till exempel Dag Hammarskjölds död som vi ju var först med att sända ut i eten. Men oftast så skrev vi om nyheterna och gjorde dem hela tiden intressanta och aktuella. CQ, CQ. Radio Nord calling Radio Bulgaria. Radio Nord calling Radio Bulgaria. That's the station RS Radio Bulgaria 9.700 megacycle. Radio Nord i ständig kontakt med radiostationer världen runt. Hur var det då att bo ute på Bonchour? Jo, det var ju kul. Vi hade ju jättefina hytter och, och hade ju kökspersonal som lagade god mat. Och det var ju ett härligt kamratgäng så att vi hade ju väldigt skojigt. Vi fick ju väldigt mycket besök av trevliga människor som körde ut och, och gjorde en utflykt. Eh, både Per båt och eh, Per flyg och, och på olika sätt eh, så att eh, det var alltid eh, något trevligt avbrott i eh, rutinerna. el Gatschorkester och sånggruppen Turtle Tails i Basson. En inspelning gjord redan 1954 som hade hittat sig gömmerna av vem då? Jo givetvis Bengt Törncrans, vem annars? Men trots några år på nacken så lyckades Basson i alla fall leta sig in i topp 20 listans nedre regioner där den fanns med i 11 veckor. Men vidare i Radio Nord Story. För hur låter Radio Nord sätter vi hela dygnet så att säga.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 Radio Nord, mannen för dagen. Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum skjurande av liv och utveckling. Staden är inte bara gator och hus utan också människorna som bor i den. Än idag finns det dugliga män i Stockholm. Män som berikar sin stad och ger dig något att glädja. Radio Nord vill varje dag hylla en sådan man. Mannen för dagen är Axel Wennegren som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum. <skratt> Lyssna på Åke Grönberg som sjunger Kallershevens vals i romslagens hand på den blommande ja massor av musik och händelser men under Radio Nord två första månader i eten i en opersonlig anda olika hallåmän gick in och ut i programmet och på eller avannonserade musiken. Från början gick vi ju ut lite galet vi hade spelat in musik på en tape och vi hade spelat in titlar på en annan tape så meningen var att musiken skulle spelas, sen kom hallåman in och talade om vad låten var och så körde man en ny skiva det var bara det att det var så galet för det var absolut döfött det let ju inte radio utan det let grammefonskiva med någonting som hängdes på och då skapade ju vi block vi sa att vi måste göra någonting morgonblocket, middagsblocket för husmödrarna det här låten från båten ungdomsblocket sedan det stora blocket det var ju tonen för miljoner alltså familjeblocket och sen fortsatte vi ända en på du får inte glömma första tiden körde vi ju inte dygnet runt utan då körde vi mindre men snart kom Radio Nobbl att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet och varje hallåman fick tilldelat sitt eget programblock God morgon, det är en härlig morgon, det är en frisk morgon och det är Nordmorgon Radio Nord Det är dags nu att säga morgon Radio Nord Här är Nordmorgon som ger all 90 ton og i i varje henn Rett av våglængden i fyra, ni og fem Ja, på Nordmorgon gjør er lyssna på radio God morgon, god morgon. Det här är Radio Nord på 495 meter mellanvåg, 606 kilocykler. Och vi på Radio Nord ber och förhälsar hjärtligt välkomna hit den här morgonen till dagens första program, morgonunderhållningen Nordmorgon. I varje hem, rätta våglängden med 495. Ja för Nordmorgon gör det på strålande humör, lyssna på radio. klockan är bara några minuter över 6 här är Sten Hedman och vi ska alltså vara tillsammans i ett Washington, Tehran, Kairo, Marocko, Bonn, Berlin, Paris, New York, London, Stockholm. Radio Nordstationen med den dia tonen presenterar nyheter från världens alla hörn.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 På söndag klockan 10 kommer som vanligt det trevliga familjeprogrammet det är 10. Radio Nord svenska skivbarometer. Pan American Airways och Westinghouse bjuder på programmet som presenteras av Kris Waldström och Gert Landin. Och mina damer och herrar, pojkar och flickor, ha även på söndag papper och penna till Hans vid det 10s början. Notera antalet gånger som orden Westinghouse diskomat nämns i programmet och ni kan vinna skivbarometerns 10 skivor. Var han? Min greve ut av Luxemburg. Var finns han? Han som är manligt stark och grann. Var finns han? Han som ridderlig och Var finns han? Var kan finna den mannen? Ja rundom dig jag ville ge dig alt ty varså tror jag blott du är en oparet gestalt bland alla dem jag känner finns ingen jag vill ha nej ingen av de vänner jag kjenner verkar bra var finns han min greve ut av Luxemburg var finns han var kan jag finna den en man En kan vara snäll och ram men då han kan En annan verkar vara karl men kanske är tyrann En del det är för en annan är för Var finns han? Min gräve utav Luxemburg. Var finns han? Var kan jag finna denne man? Och den ninorna jag har, det säger mig förrakt. Men vad du saknar är mig kvar. Det är sak. Men deras smärta Jag hatar och tänker mest på dig. Jag hatar män som gnakar. Det passar inte mig. Var finns han? Min grev Luxemburg. Var finns han? Han som är manlig, stark och gran. Var finns han? Han som är riddarlig och han?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 orkester en melodi som heter som är så välbekant How high the moon När det klockan slog 9 var det dags för Sten Hedman och Nordmoron att lämna över till blocket för hemarbetande kvinnor det vill säga husmödrar och deras språkrör i Radio Nord var Kris Valström alla chat alla chat fuori alla chat alla chat mi dalle vola sulla melanzia io vado più ho alla chat alla Klokan är nu nio och det är dags för programmet Alla Katt, Alla Kyss. Ja, det här är Big Timons band som spelar den välkända låten Gärdby låtet. Kris Valström, en storväxt dam som är längre i finns i livet, hade alltså hand om förmiddagsblocket för husmödrar, alla kort, alla kris. Kris Valström var skådespelerska och kom till Radionord genom Henry Fox. Kris Valström hade jag träffat på en turné i Östergötland vet jag att vi stötte ihop i Bodö på samma hotell. Hon var ute med något liknande Riksteatern jag vet inte om det var Riksteatern. Och sedan så kom Montestation det var en otroligt duktig hallo och ska bara för att hon hade resusitavaj lite tryck då med det. Eh och det var ju en trygg person på det viset det var en mycket mycket kraftig vinnare. Man brukar skoja och säga att hon hade satt in två stolar i studion, brukar vi säga åt henne. Det var elakt, men hon var ju en otroligt fin tjej i det fallet. För att den humor vi hade, och vi hade en, en, en speciell liten humor ner på radio, gjorde att hon passade utmäkt för det här programmet som hon hade. Ja, och så ska vi väl ha lite musik. Det blir det musikboxer som bjuder oss på en melodi som heter Mr. Blue. Chris Wahlström och Alacart fortsatte förmiddagsblocket med en Melodispegeln. Melodispegeln Ljuder radio Norder varje dag Melodispegeln Speglar den musik Som ni vill the sense och förväntansföljda. Ja visst, min festman har ju slagit upp. Säger du det, då kanske man har en chans nu då. Åh oh ja, skynda dig. Kom hit så ska jag ve att han slår upp åt dig också. Åt mig också? Ja visst, att han slår upp en stor, kopp doftande, härligt, gevalia. Mm. Säg på det bara en gång gevalia medalchare Alechnare. Det har och tren blivit dags för gästa. Här är Kai Kalhon och vi ska börja dagens gästa program med en sommarlåt, Team from a Summerplace med Bill Evans orkester. Siesta hette alltså det programblock som tog över vid middagstid och det gjorde verkligen själv för namnet för då tonades musiken ner och gick alltså i ett lugnare tempo men när siesta var slut klockan tre på eftermiddagen då var det dags för det ungdomliga programblocket Båten från båten för er som är unga till fyndet det är det program I minnet Jeg er vit ombord Lideradionord Ja, velkommen til låten Från båten Et program for alle åldrar Presenteret av Larsson Sørensson En kyl eller sjuk Vi begjør ljudet Varmt velkommen Til et glatt program Som vi kallar låten I dag måten Nu vet jag, en handfull noter Det blir en god mandsorkester Och med det hoppas jag att ni är med på noterna Så att ni kan känna det så där riktigt spelade ena hand av någon musiktyp. Det har vi ju varit inne på tidigare. Så var ändå låten från båten i programblocket där tonvikten lades vid ungdomens musiksmak. Ska vi lyssna till ett par nya plattor så har jag plockat ut ett par såna fast det kan mälla med de här just nu. Plockat dem ifrån arkivet alltså i detta ögonblick. Det finns en ny med en sångare som heter Jack Hammer. Och hans melodi som väl ska vara huvudmelodin på den här EPN, den heter Kiss and Twist. För det ska ju vara twist nu och är det dessutom en kyssande sådan så är det ju liksom ingenting att tvista om. Twist! <skratt> Kiss! Det är dags för Radio Nords kvällsprogram för hela familjen. Så tog Gert Landin över.